mark blessaður og sel snorri örn allt það er miki gamar er í önnum kvenn mann já það er allt og langt síðan bara já og hérna fortir bara löglega afsaga með að það er allt of miki að gera það er til að tala um körfubolta er er það ekki orðið svolti læknar mæli ekki með slíku nei það það, það er víst einhver ráðlega dagskrá sem að þar og hérna Þetta er þetta er ein leiðin. Ef þú það hefur að lifað af hingatil á því, þá víst alva mörkunum skiljst mér. Já, þetta er náttúlega, þetta er ekki verðar neitt lítill aldur að okkur náttúlega. Nei, erum við ekki jafn gamlir? Uh, ég ég sem man sem nálega til mér skoði. Erum ekki bæði 30 á á síðasta ári? Jú, það ja, passar. Passar sko. yfir yfir yfir 20 aldring. Akkurat. Hm. Hörðu, ég hérna uh, maður er að vera karpa í þeir sko en það er svona pínuliti kaltþannislegt að maður skuli ná aðver <laughs> núna <laughs> þeir sem þekkja til þín vita náttúrulega hvar uh, triðtínu hotlöstaða liggur í NBA-teltinni og, og hérna ég meina það er alltaf að segja sig sjálft að það er kvikitinskapur að vera, uh, hafa sambandi við daginn eftir að maður er að lýsa einhverju hörmung með leiðinuðinu Sikaku Búls það svona lætur eitthvað ég leilast að leið deildarinnar án sín næst besta manns raskjalla sig á heimavill Já, ég sko mér finnst einhvern veginn svona það, það er alveg sárt að segja en það kemur bara einhvern veginn ekki óvart allt þetta sem hefur í gangi e, núna svona í, í, í vetur meðal við þunna ja. það sem ma sá þá síðasta vetr fyrir utan það hlitun að lítur nú að hafa komið því pínlitu óvart svona hvað hvað er byrjuðu vel er það ekki og hvað það var hitta vel fyrir utan og okkur svona leiðs. Óþekkt. en en en svona en, það en síðan hefurðu kannski farið eftir því sem ma reiknaði með kannski. Er svona meira til bókinnar. Já. Það ég man ekki hva, hva, hva, hérna, hvernig uh, ég var svart sinn á á á þetta hlið þú varst líka var það ekki Ég hef, hef sagt það núna bara frá því að, að sko, mér leysur sem ekki til ítla að fá veit til leysins, hann er náttúrulega innfættur í og uppælins í kagubúi og, og hérna mm -hmm. alltaf gott, a, gott að fá menn heim það, svona, þannig séð en, en, en ekki sem aðal aðal mannin sko, því hann er náttúrulega bara ekki, ekki þess aðlis að hann sé að hann ekki sé stóru stjarnar lengur hann er góða leikmann eh uh, hann er eins og er ekki fara að draga vagninn fyrir gott lið en Nei. en það nútla svona dalti stöð botni núr þegar menn menn hérna gerði ekkert í þissu loktjami með stóra leikmenn og og og, og fengu svo Rando sem leikstunda. Já. Og svona er svo svo svona eins og til að sko, setja sóknaleikinn sinn í, á of í í hendorna inn í þottavellna og of mikinn hita og, og völlurinn er frímerki bara þegar <laughs> <laughs> <Já>. að. <laughs> Þetta er alltaf að þetta er orðið ansið þröngt, það þetta lítið er lítið að skiptum. Já og, og, og sko málið er að, að sáleikmaður sem er svona helst í þýkarskeið bara að brjóta niður varnur og skapa eitthvað fyrir sig aðra sem er, er þátt sem í börn er, börlir, hann hefur einhvern til að kikka boltanum á. Nei. A að hann henda hann um að og, og, og hvað og þá þetta er sókninn og, og hérna, þess að ekki röndu og fara svo hann hendi svo veit, veit, við þá bara að grípa hann að leiðin í áttak á hon henndana á á Tat Skipson eða á Bruklop nei hérna og menn leikgu kann heitir Lopes en svo leylikti að amma gleymir nafnið náusgu írun sko en hérna Robin Robin Lopes varð Thrøstr Lopes Thrøstr og og mað, einhvern ein sko hverjum hverinn dættur eitthvað í huga að sita setja lysa saman og um svona hringdum end til sakrament og spurðu bara heyrðu sko við Hvern? erum að eltu fyrir okkur hvenn er fokkiss upp ja og ó bara ráðleykingu því að að að þetta er þetta er eila bara kjánalesst sko. Sko er, a myndir engum öðrum general manager í þetta í hug að setja saman lið með ástæðistreyst sem að enginn er er sérstaksykitta og með fjerk og femmu sem, sem að sem þú getur ekki treyst á sóknaleik frá sko. Nei. Hvernig ætlar þú raunverulega skora það skifti máli? Það það Chicago veit ekinn og í þokkabóti Og, og sko, hérna er ekki við, við Hauberg að sakast hann fær einhverja, hérna, eitthvað drullumall þegar hann er, hann er meiri svona sérfræðingur í, í, í fýtni franskri matager, sko hann, ja, hann spila á svona það sem kallar Pace Space sem er rauninu bara eitthvað í líkingu við það sem að Sacramento eða það sem að Golden State gerði, þú veist, hann vil hafa gott tempo í þessu og hann vil búa til pláss með því að vera með skittur og veðla svo hann mhm mm og ó ó hann er bara ekkert með þann leikmenn er munrlega. Nei. Já þeir leikmenn sem að geta það skoti þeir þeir geti ekki dekka tréhest sko. Nei. Þa, það er akkurat sko. og og það er eitthvað sko, það er svo grátbróstlegt að, að e, það, sko, og það er ekki bara sko spilalega séð sem að e, sem þetta er óheppilegt hjá þeim þetta dæmi sem við stylltu upp heldur, heldur sko morals morals líka ja. Það þó það er eitthvað nei það, það, það er bara veist, var, var, var ekki komin reinsla á það. Hvernig að, hvað mun kosta að fá rondó til síns ég, ég meina sko ekki gleymur því að að leikmenn Dallas þeir kusa gegn því að hann fengi playoff bónus eh uh, mér finnst það bara að bara segja dalti mikið sko um hans svona uh, legacy sko, að að að hérna, liðið sem hann var í þá kýs gegn því hann fáiði hann playoff bónus sem allir leikmenn er skipta mittلسín sko þjálvarinn bara bara nánast hent honum inn í klefa hann hætti bara að nota ah. hann þúist hann hann hérna hann nota hérna, hérna, hérna, í, í postun og, og er kannski svona aldrei alveg samur eftir það en, en, hérna, en það er eitt að hann skuli vera að gjössanlega hættur en annars spila vörn og eitthvað svo lis þetta er hann e, ljómandi fýnn leikstjórnandi per se en, en hérna þegar en, en, hann ennið í en maður getur ekki skotið til að berga lífi og svo er hann með e, svo er með leiðinda við þorf og, og svona eitrar sko fyrir e eitrar hellir eitri út í grötinni í búnnusarbriginnu sko. það, það er bara sko sko það hérna ef svo við gerum gerum alltaf hérna, þegar við erum að tala um það er alveg sama kvortar hérna NBA deildin það er rosa rosalegt að sita heima í stofu og og hérna, tala með reyslunum og gaggrína eh þessa framkvæmdastjóra út í heimi hjá þessum stóru klúbbum og störf þeirra rosa rosalegt að sætur rifa kjaft og þurga að berana hina áberðaði. Ah, er en, en en come on. þetta er bara steipa sko. Þú voru menn að hugsa sko. Ég meina hann hann er hann er í sko, hann gengur um bara með svona stórt ljósaskilt sem segir sko skemmt epli og, og hérna Já. það er það, það vitað af einhverjum allir. Þetta er hann sko sko ég reindar held að ef að einhvern veginn og fyrir einhverja tóma vitlus að þetta hefði smollið saman, þessi samsetning á liði sem maður er enginn leið að sjá hvernig eigi nokkuðn veginn að smetla mm -hmm. að, hefna, e e ef þetta hefði gengið upp þá hefði hann verið til friðs en líkundra að þetta hefði gengið upp er bara engar hann er ekki hann og, og náttúrulega ekki bara hann þetta er bara liðið samsetningin ég meina þú ert með, með varlegstundar sem getur heldur ekki skotið mm -hmm ég minna þú ert með sko backup power forward sem getur ekki spilað vörð. Eh besti besti leikmanna bekknum er er Brasiliumaðurinn Felício. Og Já, hann er hann er sékinn kanskje álæti hjá þeir. Já ég minna þetta er þetta er þetta er svo er, er sterk screen og, og rullar mjög vel og grípur balltann vel og, og klárar þá svo þokkarlega í kringkvörvun ég minna það er, það er <gur> maður gerir ekkit mikil meir í kröfur en það hann, hann heldur sérna þess að maður getur sko. hérna nú maður búið svona aðnes að sjá litlar krullega rispur frá þjóðverjanum knáa, Pól Sips er hvernig lístur á hann ég held að, ég... að hann getur bara fínnaðan bjáleikma svona flottur flottur einhver rúttur einhverju sko já ég, ég sá hann alltaf út í Berlín hérna 2015, hann spilaði já. ekki í nýsleska liðinu og það startið þar startið spólforrött þú spekklar af því og og hérna um var mjög góður þar sko en, en hann er ekki á þeim tíma þá var aðeins langur grannur ja leikmaður með skot og hérna um, ekki ekki tilbúinn en hefur greinilega svona tekingu skref fram og við nóg mikið til að til dæmis NBA teildina tilbúinn taka áhættu og ég menn hann hann er búinn að vera að fá tækifæri og búinn að vera svona alveg alveg stendur þó sko ja hann er, er kann að annað sjá sko hann er hérna kanski kanski tekur hann bara við. kanskje tekur hann bara við hérna hluturskinnu sem að sem að hérna miðrotins að að að skila þarna eða eða eða eða hvað? Ég það veit maður. Það, það er einhver allir að ströglast maður. Já og, og sko það hefur einhver smá umræðu um það hvað hver, hverjir eru suma á, á... Ó skifti börðun hjá Chicago og og það fer snætt frá því að vera allir í það að vera Mirotić og og hérna mun einhver í og hérna ég held að ég held að menn ættir nú bara að halda, halda aftur af einhverum væntingum og vonum því að Chicago hefur ekki verið þektt fyrir, fyrir að skipta einhverum leikmennum snætt á miðurtímabilinu eða eða taka einhverar stórar ákvörðunir og og hérna það væri þá Mirotić fyrir þúlust 3 sekúndra og og einhverra peninga sko þúlust þetta er svolítið straight sem þeir hafa verið að búlla aha og, og verður ekkert svollega merkilegt sko. það, það sem að sko máli er að að að þaralegt ljóst krápin liggur vegna þess að sko, 2009 þá að tekur Freita Haubergu leiðinu með mjög skentilan áhuga verðan ungan og kraftmyngin kjarna sem að var að þetta og og hérna Thipto. Sorry, Thipto tók við 2009. Mm -hmm. uh, með þennan kjarna sem að þær er krós og og hérna Jokim Noah varu sú helstu sprauturnar í. Nei, ekki gleymar Búss Ervin okkar. Uh, hann kom sem free agent, þannig hann var ekki hluti af kjarnanum þá. En uh, sko og, og gerði frábærar hluti algjörlega bókstaflega frábær hluti ég menna tímbylli sem að tjóka kjóna óvæður valinn vartamæðar ássins þá er Chicago liðið bókstaflega á pari við við við geturlega kannski við Fénix í dag þeir virna samt 48 leikið það tímbyll og, og fara í aðra um fyrir úslöðikefni til lið sem átti bara ekki derindi við annað en, en lottari sko, bókstaflega hérna, Hversu, hérna þeir eru kva hva, varuðu hvað var þau lengi að gera það að að topp 5 varnarleði var, ekki bara fjóllt bara fyrsta tímabili er já, rétt ja ja og hérna sko bara svo svo náttúrulegur þarna sambandið milli milli og og, og þop að einhverri leikmana og, mm -hmm. og og Mhm. og ætla semeyslir og þessir semeyslir sem fultu og svona og honum var sagt upp í í og samamtíma var læknaliði ég gjekk og sagt upp að að hérna þanna að, að, að, að, að, að, að það er eitthvað vandræði sem að hæg greinlega myndast þarna. Þeir ráða unnir að þjálfara en þeir þeir ráða ekki sko það skrýtnir að að, að þeir ráða þjálfara sem hefur ákveðna sín. Þeir vilja spila ja. einhutt á köllbolta en þeir gefa honum ekki tækifæri á því að spila þann bolta því að hann hefur aldrei hann mannskap sem þar til að spila þann bolta. Sem er íþróttamenn sem geta skotið varu svo alu tilbúin að spila einhverra vörð. Mm. Og að, eh uh, þallið bara er ekkert það, það er ekki leið eins og í Chicago með. Þetta er bara langt í frá sko. Og og hérna þanna ég held sko það sem að ég held að gerist og og mér líst ekkert vel á, er að vera Hauper kann hann hann hérna missir starfið í sumar. Þeir skipta ekki um þjálvara núna. Það er það er ekki svona þessi leiðs í Chicago front officeið er er mjög svona íhaldsamt. Það eru lengi að það aldrei hleyfa sig og taka breytingum og svona. Nýskaran fjandinn. Nýskaran fjandinn, Rænstof hérna, Rænstof segja á, á, á, á þar á á því að miklu leiti. Uh, en uh, þannig að hann missi líka starfið sem var. En þá er náttúrulega sko þá myndi maður ætla þegar svona er hort á þetta. Og ég er náttúrulega sem áhangandi þessa, þessa liðs finnst það bara eðlægt að þeir axli þá, þá ábyrð sem að þeir sem að hafa, hafa reynið haldið utan stjórnumteyman sem er það gar Garformann og John Paxson og að þeir verði þá bara að bera þess ábyrð hvort það gerist finnst mér ólíklegt en ég vona það að þeir þurfi þá bera þess ábyrð og menn reynir svona aðeins að komast inn í nútíma bæði með hugsun og aðeins hvernig að reyka þetta og og og hvernig náttur að byggja upp sko eitthvað, að, að bara í nútíma bold að, að þú verður þú verður að vera með leiknum sem getir skotið. Mhm. Mm Ef það getir ekki skotið þá þá ertu bara ég meina þetta síkaka bólslið hefði verið frábært fyrir tíma þriggirsta sko. <laughs> En en sá er þúlust við, við erum að tala um núna í 40 síðan er 35 ári síðan sko. Eða ja, sko ég við séi kannski ekki uh, uh, segi nú kannski ekki fyrir tíma þryggjastalínur en, en svona áður en þryggjastalínan varð svona áður en varð svona ofur áhersla lagað á hana allaga Já, þetta er speysingið sem að liði býður upp á það er nángalega það, að það þarf ekki að vera þryggjastalínu, hún gerir ekkit gagnum að bara sem svona leipinu mönnum nokkuð þegar þeir að vera á, á villinu sko. Já. Og þannig að það er það er svona marg rauð flögg og, og ég held að eina rétt í þessu, værir í raumverulega að sprengja þetta allt saman upp. Og þess í Chicago er í dag og síðasta tímabil og þetta tímabil á versta mögulega staði sem getur verið í NBA. Ja. Það er á sinni jaðri 7. til svo 9. sæti, 10. sætið ja. í í hverri fyrir sig. Þú færð ekki spennandi valrétt. Og þú ert ekki að fara eitthvað upp á við sko. Ef þúst ef þú ert ekki búinn að vera vaxandi þarftu að skelvi núna stað sko. Og og náttúrælega þúst og ef þú ferði ég þess að blessa úrslitakertni já já þá farið einhverja þúsúkalla en, en þegar þú ert á þessum stað þá áttu fallbessu fóður fyrir Glíland Já og reyninni sko og hérna ég einhvern veginn sko vonin fyrir síkakur reyni að lenda þá að byrja að ursæta um þetta raptors sem þess að þeir vinna alltaf raptors einhver hluta vegna sem er alveg magnað sko þeir eru búin að vinna tíja eða allir við leikir rauðamóti raptors Já ok sem sem er eiga bara dalti kjarnlegt því að að að Raptors hefur verið mjög, mjög sterk lið síðast ári sko. Þa, það, það er kanskje svona vonin. Men men er kanskje er að reyna vonast til þess að þessi lið í kringum Chicago sem á einhver þar er einn óskilnilestur Chicago skuli vera í útslýtukeppni sem stendur því að að þar er einn sko með Loki Bucks að kenna sko. Algjörlega og og bara og þæssum liðum þarna í Austrinu sem eru búin að gera í Bucksurnar Detroit til dæmis. Ah. Þú veist þetta er þetta Ég, er agalega er miklum meiri þar sko. Já, þetta Þann er agalega daburt maður. Agalega daburt Þa það er einhvern einn sko Chicago Gate dottir er í, í 8. sæti. Það er ekki eins og er einhver uppleysi sko frá því fyrra. Nei, þeir eru í raun einkum sama súra staðnum og í fyrra og og mm. og þá voru þeir með lík í lestinni sko það má segja að, að hann sót að er hann nákum leiti því hann Nóa var var búinn með sinn sinn feril hjá sig gagga og, og og og rós náttla sömuleiði sko. Já það er reyntur komið í ljós að Nóa var búinn með sinn feril yfir höfuð. Það virðist vera því meður og og. Það kom ekki veg fyrir að hann hann erði margvaldur margvaldur milljarðamæringur á því að <laughs> fá borgað í nokkur árr í fyrir að vera meintur körfultamaður. <laughs> Kall greiðir. Já, þú veist þú veist það þetta í Já, þú veist þú í í algjöru Meðan af því að þú veist það allir, allir sem þekkja mig vita það, ég er miklar mætur og Jóki Nóa og og, og gríðalegar hrefnar á honum sem leikmanni. Alkjörná. En en bara blessa að lappernar bara búnir að gefa sig hjá honum sko. Hann nei hann kemst ekki yfir eyi þjóðvelan og þjóðvelinn er nei. eins sem ekki yfir lengur, sko. nei, og ný kemur útlengur sko. Nei hann er nákvæmlega hann er ekki prentar eins og sko. Nei annað hérna hann sko þí miður og, og, og myna, ég meina ég sko munst nóga það skentelur á öðru leik meira að ég var ég var og fékta staðfest hjá, hjá þeim í NBA stóru New York. Ég var fyrsti maður til að kaupa Knicks nóga treyju. Gerði þann á sumar. Þeir var bara prentu sérstaklega fyrir mér á staðinn. <laughs> og hérna. Já, bara það náði bara, bara í sem sem ekkona nær í kjallarn en sem með þetta fyrir mig og, og bara kort er er um eftir skiftin það. Þetta var hvað kringum 16. og 17. júlí bara rétt eftir. Rétt eftir að samþyða það. Grjótharður núna. Hann að að hérna en, en er það ekki er það ekki pinlitið svona eins það uh, var staðganga um í, í, í New York tregiu í dag mertur Noah er það ekki pílutið að ganga um með með Trump grímu eða eitthvað nei er það ekki, svona, er það ekki bara eitt stórt mis eitthvað nei ég meina Noah hefur alveg ég meina þennan þennan í Chicago síðast skoraði hann hvað 12 stígur tók 16 frágast hann á ennþá svona smá það er, er svona dauða kippur af þann að sé koma fram með hún uh, gerði alveg einsum það að ná að sýna góðan leik á móti hann spilaði við Chicago héðan í, Sikaku, hérna í frá, því hann er hann var sár og full sko það hefði ekki ekki sé mig áfram við hann sko. Já hann er hann er sig svona típa leikmanni sem að byggir sitt sinn leik ófálslegu miklu leiti á það sem við vilum kallum svona hjartana og karakterinn sko. Mm -hmm. Og og hérna þenna að Að, að hann sé fúll út í þessi kaku því erumurlega bara það, hann, hann gefur allt sem hann á og svo, og svo er lítið meira til í, í leikið við þá, sko ja. Þannig að, að hérna hann, hann er eins og verið ekkert að fara að gera nýtt merkjöld fyrir, fyrir neyks og ég er svo sem alveg sammála því sem, þeir umræðu sem þau eru í gangi þeir eiga nú bara að, að fara setja hann kannski bekkin og, og nota hann í tíu, tólmyndu þaðan og, og láta aðra aðra sjá hann það að fylla með þeirra stö Já, ég meina þúst ég veit ekki hann hann er kannski ekki orðnó og kjótaðaríða en en ekki fara að fara drífa porsingis í þessa miðherjastöðu bara þar sem hann á að vera. All spurning. Ég veit ekki hvort, hvort, hvort, hvort að hann, hann er kostar nógu kjótaðar hann er búinn að taka nógu mikil lísi til að að þola basmiðarnar þar þegar hann í svo na í þessi fáa skipti sem man mætir einhverum einu Setan í strax center þá eða? Já, akkurætt. Setan Já. í setan í í 2021. aldar 5 Já, þetta er aldar 5 Það var alveg hugmyndin en en sé þetta uh, það bara það má ekki að milli sjá. Það hérna, uh, hva og korum staðnum er meiri einmt í Chicago eða New York maður? Sko ég, ég ætla nú samt að gefa New York það. Þeir reyna að setja saman lið sem á gæti mögulega virkað sko næva hlutirnir gengu gengu geng upp. Efva hlutirnir gengu upp í sig og þá er samt ólíkætt að það virkar sko. Já. Þetta er eins og að smyrja bílvélin með sandi sko. Það er það er bara þetta er ekkert tannhjólin þau, þau festast og það veiskar ekkert sko. Þeir reyntu sko, að finna eitthvað noteftar þarna á bílvélinna í, í New York sko. Ég hefur merkilega nokk verið að skora yfir 20 stig í janúaramaðaltali. Það og og, og og hérna það neyður símt svona, svona komar að segja eh uh, smá skamt af af svona gamlarós hann kemur í mjög mjög og og svona dalti dalti og milli en en ég meina hann er hættur að skuta þriggista skotun og annast og ráðist á körvuna og og svona farna spila eins og kanskje þá leikmaður sem að gætum mögulega orðið héðan sko. Já, og, og, uh, spilar einka vörn hérna. og, og reynir að komast í körvuna það Kalten settu svo ætlaði ég að segja ja og hann mætir í leiki en það er ekki alveg rétt hann mætir ekki alveg í allri leiki. <laughs> en það, svo er það nota líka það er nú súrtna sambandið þarna og hann er ófanna en menn sem þjálfara í nú York. Já það bara kemur mér alveg gríðallu óvart ja. Og og og og hérna hann má líka eiga það hann er hann er alveg alveg báðar lappir á jörðinni og Og ekkit raunverulega fyrtur að hann er þrólega, það er að kemur að samningsmálunum hans og svona að, að það er svakalegu. Já, það verður þú þrólega fyrkist með næstu simri því að, því að sko, hættan er svo, Rós meir sé að meittur Rós var alltaf einn af sögulegastu leikmönum en bjadelduna. Þú getur greitt pening á hann. Hann er, já, hann er, hann er inn á topp 5 held ég í í tre og þar er þú erð oft alltaf sko hugsa hver, hver er raunverulega sýrtast eigandi NBA til dæmis? hlýtur að vera dólan er það ekki? Nei, aldsiki ekki alveg alveg, þú séð hann ræmas koste sko Phil Jackson til að reyna koma einhverum sinn inn í þetta. Hvað uh, hvernig ég myndi segja verið of ég, meina þeir eru baráttun sæti í úrslutukeppni. Við skulum, við skulum horfa að vestar við skulum horfa að miðun vestar og, og ferða að eigandi sem að var með þá hugmynd að nota bara fjóra leikminn í vörn og þetta býða að miðjun og svo fram Já, sko ég, nú, og, ég var nú að Hann, hann hugsaði í dólarum ég... og ef hann sér, sér það það er lögis leikmaður sem að selur ógislefmi getriðin heldur hann skell ekki einhverjum feitum sammingubörn Það var alveg það sem var að pæli sko, það sem ég var að hafa áhyggjur af fyrir hönd rásin á Rondo sko yes. eh, að hann er búin að fara til Sakramento sko þannig að við vitum svona þessi karjérpað hjá honum við vitum hver hann er, það er bara eitt lið í deildinni eftir sem að hann að sko væri nú súrandi geðvegt til að semja við hann þessi við... eftir að meina hann eldi bara Rós og fyrir til nú Jork og Rós Sakramento algjörlega algjörlega það stendur skrifað sko það stendur ekki skrifað í skíi en það stendur sko, skrifað það er hérna það er fleygað í steipu Rondó var fer... sem to postu bó að prenta forsíðuna. Já Rondó fer til New York og og hérna endist 6-8 mánuði þar og svo er hann ferill í NBA deildinni búinn. Það, það var ég, hann er hann sko. En ég, ég það kæmir þúst það kæmir ekki óvart ef var Rose spila svona í líkingu við það sem man búinn að gera núna þuna eftir miðnætti desember hann er að skora nokkuð svona efficiently svona með við, við það sem hann hefur gert eftir meinsli og og uh -huh. hann selur fullt af treyjum og og svona og og hérna spilar engar vörð og allt þetta að, að sko, stjördundar, þegar, stjördundar selja alltaf selja alltaf sko eh þær lið eða skiptum já, númer eða eitthvað að þá já. þá f, f, f, selja alveg bunkar treyjum að því ég, ég e 99% sem að, að Rósaverinn á topp 5. Hann var allaveina á topp 10 í í sölusta trejanum held á top ja, hann á verinn á topp 5. hann selur alta mikiðatrið og og hann hann fær borgað sko. Já ja. Það var einhver eftir að borgunum en neina leið sinn sé mögulega á því að þegar frá borgunum er, er er þá Sacramento. Já ja, algerlega. Ég, ég, ég, ég get ekki undir. ímynda mér að það sé annað leið í sem er nóg raumverulega fært. Og og að fara í þessu upp men getu hent að borðiu 10 milljón ári 12 milljón ári kanskje eitthvað fyrirann en, en í, ári, í nýja ha? nýja nýja hérna nýja, nýja umhverfi þar sem að hvað launaþægi voru 110 120 milljón dollara þá varu ekki stór hluti lengur sko. Nei. Þetta og það er ekki, tól, þeir, er ekki á ári í í í, í, í nýja sko takin er það bara sko dósapeningur sko. Það er, það er eins og 6 milljónir ráður nokkumein. Hann hann ég er sko markmiði word stærri grós á eftir að fá 15 16. Já ég segja grementa gæti jafnvel hent honum í 20 sko. Hann var nú allt aðeins gáli sko. Það var bara ef gæta liggur við að sko, sko, ég veit ekki ma ég veit hvort maður á að hlakka til eða kvíða fyrir þar sem ma sé næsta samning sko, hjá hjá sko, a, a hvað hvað er grós fær uh háa sumu og hvaða lið uh ákveður að að að hérna borga bara sum peninga fyrir En þekkt a... eftir því hver er hver er agentinn hans Derrick Rose. Og fyrir ah. oh. og, um síðka leikmaðurinn Pete Armstrong. og uh hvaða hvaða hérna hvaða hvað var Armstrong að að að klúðra samningsmálið hjá núna fyrir vetur múti Jónas múti Jónas var með samingstilbúð á borðinu eða er maður rétt hjá Hjústun og, og hérna uh, hvort það hefði að gera öðrin stöðun líka en þeir, það, það, þeir voru að sko karpa um það í mjög langan tíma en svo náttúrulega sko eyðilöðu lækniskoðan er það allt saman Já og Hjústun upp á svo steppi síljanlega og múti Jónas enda á, á, á held ég nána slámar samning sko. en af hverju hefur það farið svona gróflega framhjá mér að býti armstrong síðan representarastróka það, það bara sko ég, ég get ekki farið með að bakvið að ég hefði verið búin að gleyma ég bara hefði bara ekki hugungt um það sko. það er meiri sérfræðingur en maður já ég held sko, ég, ég held ég mitt að ég vil eitt horfir á, á þetta að NBA leikmennatalum að þeir eru nú maksa leikmenn þá stundum er það, jú ok, hann men reyna að tala sig upp. Aha. Uh og -huh. svo þegar þetta búið er að ganga í tíma og ró sem að, sem að er ekki max leiknair í dag. Einfalla segum spilar engar vörn og og hefur ekki verið mjög effektivur sóknarmaður. Liðið er ekki mikið betra með hann inn enn heldur að með ánu bekknum og framvegis. Já. Að hérna 25 þú 25% tryggistær og og já, allt saman. Já, það allt saman. Eh 25% tryggistær skytta og svo eins og Curry er frá Sinni Vitalíni sko, <laughs> <vatum>. En hérna <laughs> Hann er hérna, hann er uh, sko, maður veltið fyrir sér, hvers konar ráðu ekki að vera sér drengir sko, hver er eitjæntinn og, og, og, og hvað er kringum þá? Uh, því að þetta er ekkit eðlilegt einhvern veginn að þú haldir eftir sko þrjú hnjámeðsli, uh, ein mjög slæm hnjámeðsli og tvöminni, þannig sem maður sprengi í kraftinu, hann er nú ekki alveg farin, hann er nú vaskot í fljótur en þá. Nei, hann fljóter... sýndi nokkrar nokkrar rispur í vetur sko. Ja, algjörlega. Fljótan meðalmaðurinn, meðal MBA maðurinn raumverulega. Ja, hann, hann er það alveg en en en hann er svona dalti hræddur við kontakt og og og, og svona að, að hann heldur ennþá. Er einhver að bulla í honum? Er einhver kvísl leiðir honum? Hann séi ennþá max leikmaður. Ja, Er að kaupa það. Hann er að klipa þessa vitlæsu. Já, ég meina Þetta er svona þetta þetta flokkast undir alternative facts í rúnna, sé max leikmaður. Já, en það er nota er partur af prógramminu í NBA deildinni að að sko NBA leikmaður án sko í rúnnin ekki sjálfstrausts heldur út bláusins er bara eins og hjóla og hjólalaus það er reint bara partur af prógramminu að að íkja eigið ágæti og, og allt það svona en, en hérna, en hann Rós er, er alveg sérstaklega raumarlega fyrtur já. Hva, hvað þessa hluti var þar sko uh, hérna þú hefði náttúrulega sagt já ef að, ef að þú erum framkvættistur í Klífland og, og nú er hvaði hér og bóðið er að skipta á Carmelo Antoni og, og Kevin Love eða hvað? Nei, Nei það hefði ekki, ekki gert ég hefði hef ekki gert það heldur Kevin Lovir er Ingri, hann er farna þá þessina í prógrammið í í Glífland og ja. Og skila raunverulega fleiri þáttum sko Mello er í raunni hann er einhvern einn verið bara skeliu sjálfunnar hann hefur haft virkilega slekt tímabilsuna miða við síðast ári sko. Mhm. Hann er bara bara á svona byrjaður á eðlilegri hægri neðurlæði náttúrulega. Já. En svo gengur bara en, en... Hún um er kannski aðeins hann... hrað þegar maður átti vona ásand sko. ég veit það ekki ég, ég bara aðalega bara þetta snýst ekki svo mikið um það í mínum huga sko, mínum huga snýst um það að Carmelo Antoni hefur alltaf bara gert það sem að hann langar að gera þannig á vellinum hann nennir ekkit að spila vörn og það bara spilar hann ekkit vörn og hann vill bara spila sinn ISO bolta og Og, og, og þú veist, taka sín 20 skot í leik og, og, og fara svo heim til konar sinur bara, sko Þa, það er mm. hann, hérna þú veist, ekki þetta fara þú veist, samaberir bara, séða bara þú veist, þegar að menna svo mægdi Antoni komaðinni í New York og ætla að fara þjálfan eitthvað, ætla að, eitthva, að, að koma þarna og eru með eitthvað pakka, sko Það er bara hristi bara höfuð og hlæra þeim, sko halendum upprið svo því að lóra Magdantóni sem að ég, ég segi mann nú hvað stjörnuna geta að vera í þróskara að, að þetta virkaði ekki í lósaðan til þess þá er þá varð hann ekki að og kopi hann ekki alveg að fílita og það okay. virkaði ekki nú í ork alminn nefn á svona fröðan uh, og það mm -hmm. mm -hmm. virkar þræl virkar með því að fara til hjústun og þetta hjústunli það er Er það er ekkert mikið öðru í verið En ekki mikið En, en, en skellir hardin í pointkart og Beverly er þá bara einhverstaðar á kantinum en það er ekki mikill pointkart svo sem han Beverly hann er, bara, hann er bara þarna til að dekka, dekka besta sóknabakvörð Máturjáls og, og, hérna... og, og menn skilja Hann er bara búin að koma mönnum í hlutverk þeir skilja þau og fá reyndar hvað fengur ekki Ræn Andriðsson í svumar Ræn Andriðsson Fengan í skiftum síðast að voru það ekki eh uh, Ryan Anderson hérna og uh, Gordon Bau. Það er reyntar er frá New Orleans. Sko og þeir, eru, þeir eru bara með hérna menn sem að sko eru búin að spila 20 leik á seasoni síðustu 3 4 ára eða þeir, þeir eru bara með með 99% mætingu hjá, hjá Gordon Hjóston. er það. er besti sjótti mæðildarnar. Eða? Það, það sá er bara ekki sást sást sá, sá og hann er reyntar í Í, í ríkalegu skotslömpi núna síðustu á þessum þessu kemtsfarðalagi hjá þeim núna bara mm. sko hittir bara ekki neitt sko, mm. búin að vera í smá mesla veðsinni sko, en, en hann síðast ég gáði var hann búin að skora fleiri þryggjastöðkurur heldur en Stefan Curry, mm. það þarf ekki að þetta útskýra þau málun eitt meira sko, það segir okkur bara það sem segja þar um hann og, og hérna verðum ekki að dropa lámark einni bombu í hverju hlaðavarpi Já, ég er að hugsa um að kasta því fram ég er kannski ekki að fullir það alveg 100% en má ekki bara færa rök fyrir því snori mm. að að að að Timsharden mm. sé jafnvel hljóð fullkomnari leikmaður fyrir systemið að Magdi Antoni heldur en Steve Nash þú segir nokkuð má ekki rífast um það um, jú það má rífast um ég held að í dag þrótt verður að Steve Nash að við inni tvo en við pítila en uh við -huh. píverluna að ég, ég held ég myndi vera samanlega Ég heldi bara. Eh, þess, meina þessa þessi tölfræðilega frammistöð og svo frammistöða Houston liðsins. Eh mm -hmm. án þess raumverlega vera með aðra stjörnu. Þeir eru bara með einna Það það er hitt eru bara eh uh, sem að skilja Já. sitt hlutverk fullkomlega. Akkurætt. Þeir eru bara með mjög solid role playera, svona svona uh, above average role og bombara. Og þeir skilja Menna meina að sko Harden, Reyn Andersson, Pekin and Poppið er líklegast eitt erfiðasta, ef ekki erfiðasta actioni enn biða að dekka í dag. Það fyrir utan að svo vestbrúka upp með velli. Já, að ja. þá, þá er það líklegast því að sko, það endar á því að ætlar að, að, að, að, að, að skilja einhverja 50 brúst tryggjast að eftir að, að poppa eða ætlar að, að, að, að, að skilja einhvern slessir eftir sem að bara eiginlega vonlega stoppa er við svona brjóta á, sko og klára klára svo, svo vítnisín sko. Upp uppur þessu actioni sko e, ertu svo með hérna eh Gordon og Arisa í sekkur horninu sko. Já. Þú þust sem að þí er bara einn aukasendingi í opin þrist sem færa fara elta elta Anderson og miki sko. Já. Þannig að þetta er ættir ert ersta og og og það sínir sko klókendin sko sko mér finnst, mér finnst klókendin hjá Antonio. Dantoni Antoni fyrir mér er er þjálvar ársins. Já. Það sem að er. Og, mm -hmm. og því að klókindi í honum er, er að við erum ekkert að spá í þessum NBA leikstöðan uh, Hardin er bara ég Hardin er búin að vera leikstöðandi Hjústun síðust ár uh, en menn tala bara um tala um hann sem sljútingar mm -hmm. réttum hann um boltan gerðu það sem þú gerir því henni færi frá, geðu hann um og svo mm -hmm. spilu út úr því, spilum bara körubalta okay. uh, hann notar ræðinandir svona bætið og alls konar svona dúlum eins og eins og þetta byggum pápjáðum sem er nánast óverjandi uh, hann heilvætti vandræðum þarna út af meðslum og, og þá skellt hann nú bara tráður í rísi, í fjarkan 6-8 smálfórod sem er aldrei spila enn annaði smálfórod mm, hann, hann, hann er ekki til spóðum hann er bara þau sem oké, okay, hvernig getum við unni í hverju bóttleiki réttum besta mannum okkur boltan og setum hérna bara í aðlustuður þannig að menn geta nóg árangri og og og þetta er þetta er svona skenttileg vinkill á þetta að, að, að í NBA deildinni sem er ennfá merkilegt nok allt og gegnum sýrðu einhvern leikstuðum leikmanna og eitthvað og svolés uh -huh. frekar en en það hvað þeir geta gertina á vellinum sko. svo er það bara svo er það bara fá sko mér fást dalti bjart sinn hjá þeim að að hérna þó ég sé ekki mestti sko eh Dwight Howard í heimi e, mér fást er soldið frakkera að, að ætla að henda kleik Klint Capella bara við djúpulauðina sko. En en, en það er, ekki, það er ekki nóg með að hann að verið frábær sko. Eh þyr so meiðist hann og og hans einkur einkur power forwards tittur ja. bara inn í miðherjastöðuna og bara bryllerar bara í henni. Ég þetta Montresel Harell bara ekkert máli. Þeir geru nokkja mikla kröfur á á á sína í í sjókninni. Þurf bara að geta gripið og klárað. Þurf bara að geta hoppað hátt. Já, því, að, með... því að þú veist svo eru þeir með svo eru með þennan fína hérna diesel bens í nene á bæknum sko já, já þannig þetta er ég á ég sko í dag ef ég ætti að velja velja sér sagt einhver, gefa gef einhver verðlöng svona fyrir tímbylið þá mm -hmm. þá værið Antoni að, að fá þjálfararsins og og það verð skuldað og, og, og hérna hardin væri að fá, fá MP-vörlun þó ég sé mikið rössal versbruk aðdáandi þá bara það er ekki tætt að horfa frá hann hjá sigurleita allir með hjá hjústa Nei, akkurat, sko. og, og, og það án þess vera með eins og sé, hann er ekki með aðra stórstvirtni Nei, hann er, með, hann er með nokkra ljómandi góða leikmenn en, en þau enginn er að kemst nála til að geta að tala stjartna sko Nei sanna alveg alveg alveg sko. Nei, það er þar þar ég ég átti að segja alveg alveg hár rétt þegar auðvitað er sko náttla sko rekorti þá San Antonio og er náttla rugl sko og þú veist það er ekki eins og það er ekki þetta er hópurinn er, er flottur hjá þeim og það er það er mikið breiðt hjá San Antonio, en, en þetta er ekki dream sem man er með þarna sko. Þú veist það, það er það eru nokkrar kallar þarna farnir að síga að fara sé vel á seinn nelutan hjá nokkrum af þessum köllum þarna. Þeir ja á ja, einn partur og og og sinn Billy, en þeir skilja sinn hlutverk. Þeir eru ekki lengur að, svol, að vera menn þeirir sko. Þá þá líka, þú veist, þar þú veist, einhver myndu segja að þessir menn væru school liabilities til í, í varnarleiknum og eitthvað svona sko, en en en, en þeir, veist, þeir halda bara áfram að vera Þeim? með sjúkleg værn og fá eitthvað einn á pappírunum eigði að gera hágt eina meðan ja, Paugason þarf ekki að dekkaman sem getur sett balltann á um golvið þá er ekki vandamál. Já. Ef man getur dekkaman eins og Sasapa Giulia þá er ekki vandamál. Nei. En ef að fara að dekka dreymund Green þá var það vandamál. Uss, nei, þá þá líka sko, þá væri hann ekkert að spila sko. það, væri, það er bara það einfalt sko þá þá náttúrulega... Þeir, þá fari aldrets bara í í í og og ja og, og, og hérna kwai í fjarkanna eða eitthvað sko. Já. Þetta er þetta verur veru en en spörst textant alltaf einhvern einn svona að að fljúga svona undir ratarnir. Man er einhvern einn svona vanur í. Mhm. Mm þetta er bara svona sama gamla sagan. Þeir eru þarna einhvers stað við Þú einu sinni spáir ekkert í þig sko. Þú talar ekkert um það. Nei. Þeir eru bara þarna. og, og en en þaus mun einhverninn sko er er samt magnað í þessu og og og og svona skemmtileg saga er er að Magríss og Karl Leonard er, er, er orðinn renni besti kommer hær að segja, svona two way í í deildinni í dag. Uh, hann hann hérna, gerir uh mjög harða allögu af þeim titli já. En ég mun ekki geta en, sett upp fyrir en, hann. En, en þeim er ekki sko í, í, í fyrra uh. hefðum að sagt uh, fúst, algjörlega held ég uh. bara uh, sko ekki spurning en mér finnst ein stórstjarna í nbj vera að láta til sín taka í þeim efnum á þessari leiktið þeim um byrjaði á því úrslutakefni og, og er búin að gera svakalega hluti í varnalegnum, hann er, hann er einn öflugasti sóknamaður í sögu körfnallegs, en hann er heldur betur að láta til sín taka í varnalegnum og það sem leikti, það er eitt stykki kemendur rant Já Hann er að hérna hann er að verja skot eins og óður maður Já. verja, verja körfuna alveg eins og brjálaðingur ég sko Hérna þeir sko Tremont Green og Cameron Durant eru ekki og verða aldrei andru bóköt sko. Þar er alva hrinu. Mm. En en þeir Durant og Green með sína alltaf löngu handleiki og og hérna og bara leikskilning og klókgildi mm. og reynslu mm. þeir þeir eru þeir fara bara glettilega langt með það að passa fötuna sína, sko Já. Svist, þeir eru ekki að fara að gera það kannski á móti þú veist, Marcus Korsens eða eitthvað, sko, en, en hérna það er engendur Marcus Korsens í Klínland, sko Nei, nei, ég, ég held samt, ég, ég seti í mína peninga á, á Lennart uh, aðal át af, sko út af, út af svona, hann hef, hefur á kannar yfirbjörði varnarnar hann er Já. ónáttúrlega góður varnarnar hann getur dekka fljóta bakverð og hann getur dekkað upp á kraftframherja sko. Hann getur ja. dekkað Tremont Green og og og fara illa með hann sko. Hann getur dekkað Kevin Durant, hann getur dekkað LeBron James, hann getur dekkað De'milellar, hann getur dekkað ja. Kyrie Irving. Ja. bara hver er hættulegasti, hver er heitastur? Ja, hann, hann, hann hann er svo slökkværi sko. Hann er alveg hreint sko, það, það er bara líf verður sko eh menn missa lífsvilja með að sjá það hann sé bara dekka það Lífið þitt verður samstundis mjög leininlegt ef hann er að dekka því í Gaurabalta það, það er daldi henni og sko, ég er alveg saman að það er með þessa svona ég, að daldi ljóttan og það orðið hjá djur það er bara svona allt í ennum fjekk hann á, á því að það er kannski það spila svona alveg vörn mm -hmm. sko og, og það, það er alveg rétt hann þar var sem hann sýndi í í úrslutukeppninni síðast vor var á móti Gold Coast <laughs> á móti Gold Coast hann var rus og, og og San Antonio Þa, Þa, það var bara þetta elitu rim í gangi sko algjörlega og, og var að tekka menn út af velli og, ja, og var að pick up í í í, í og, og bara var að gera mjög flottu en, en fað gleymist fað gleymist hvað að hann er freak of nature líka sko. Aldrei. hva hva hva og eitthvað svona þannig, að, þannig að, auðvitað að hann að vera svolti friki í varna leiknum líka sko. Já já. En en en, meina, en hann, sig, hann það, þú sést hann mist, á ekki að vera rétt siðri lýs... heldur en freak, nei, nei, að, engin að engin hann freak skilurðu? það að, að sjá að Kevin Durant sé þekki. Það er svona ekkert æðisleg tilfinningarski en þú sért ustu ef þeir standa hlið við hlið hvern vel eru? Na nei. þig. Þú kemur alltaf velja Durantsku frekar enn LeBron. Ah, að hann hefur þetta og og og ég þá verið dalti fróði að sjá hvernig, hvernig, hvernig þetta þróast. Ég meina þetta gæti verið spáð, spáði Golden State Spurs seriu í playoffs. Það er það er. Það er ekki leit. Maður maður sko. Þetta til að sé best of best of 10 eða eitthvað. Sko? <gjö> Já því meira það ma veit nota ekkert hvernig myndi matchast sko. mynd, veita að Popovic myndi nú gera þem líferlett að einhveru leiti sko. Það Þa, er hérna. ekki ekki svo vitlu sem stóð hérna úti sko. Nei nei. Nei þetta er, er hérna. Óhæfur ská. Kevin er, sko, Ke er sóknamaður upp á 10. Og og hérna Kyle er varnamaður upp á 10. Eh sköknalekkurinn hjá Kvælnart er óneitanlega aðeins sterkari heldur en varnarlekurinn hjá Kemant. það þar er, er ekki takta að taka taka þannan two titil af Kvælnart heldig. Ég held að það ég að það sé eh nema náttúlega nema náttúlega kanska þera ákveðinn eh ákveðinn leikmaður í Cleveland þegar hann tekur sig til og vera í s sínu þá þá er hann nú sennilega. En það er svona Sennilega framti Já, en það er sko ég veit að að veit að þessi leikmaður sem að sem að þú nefnir hérna til suðurinnar og hefur verið besti leikmaður enn núna svona frá 2000 hvað 6, 7 kannski, 2007. Hann er búna að vera bestu körboltum í heimi í einhver tíu ára eða eitthvað? Jú, ég, já. Ekkur svo leis? Uh, hann er samt svona byrjaðar á sinni hægum niðurlið. Hann er búinn að spila óverlega marga mínútur, Þa, það má ekki gleyma því. Hann er búinn að spila rosalega marga mínútur. Hann er búinn að fyrir í fænals sex sinnum í röðuð. Hann er að blóta nokkru sinnum með mér yfir því hvað er að láta gaurinn spila mikið er ekki í lagi. Sko hann er að spila flestar mínútur í deildinni í verið. að segja? Það er algjörlega galið. Þetta leygir ekki bara leygir ekki að leika leika bara spila. sendan í leygir var sendan í löndun bara um helgar líka sko. <laughs> <laughs> bara í togar landanir bara og og þust. Já. Uh, bara þetta er, þetta er þetta er ekki í lagi sko, Nei, það, sko þeir mættu að ná eftir að spila kanskje 32 mínútur það Þá á öru að vera hugsa um langtímarmarkmið. Þeir ætla bara fara alla league finals. Já. Aldrei er 34 5, alls ekki og 5 alseki meðan 32. Já. Algjört og menn hugsa ja menn þetta er 2 3 mínútur meira en en þeir eru að hugsa hérna eins og gaurar sko. Okay. bara aukalega. eru við 12 mínútur á viku sko. Þetta er eitt leikhlut á viku sem mun spila aukalega og og það, það er þúst vorum að tala um á einum máni þar sem spila aukalegr. Akkvarð. Og á svona löngu tímabili þá munar um hvern einasta leik sem du spilar að spila ekki. Þá manni sem búna að fara í finals 6 ár í röð sko. Sem er ónáttúrulegt sko. Þúst maðurinn er er sko hann er gemvera í augum gemvera sko. En en hérna en þú veist hann, ég held hann sér samt svona að mestu leiti búin til úr vöðvum sinum og beinum sko og, já, mestu þ og þ þetta, þetta efni sko hefur sín líftíma sko og já, það er svona svo mást... bara, já algjörlega grínlöis þetta er þetta er sko, þetta, þetta er glóruleist sko, ég veit auðvitað er auðvelt að auðvelt að sita hérna og segja jaa ég eigi að hvílan og blaða og eitthvað auðvelt að segja hérna jaa ja þig rúllið í gegnum austri er alveg sama hvort það verið í 1. 3. eða 7. sæti eða whatever skuð en, en sko þeir hjóta að vera búnir að kveikja á því að þeir hjóta sjá það að lykillinn að því eh þessu lykilatriði og bak við það að þeim tókst þetta kraftaverk í útsluttageymis síðast var að að þeir svona eh hvíldu hvíldulega brúnson eins og þeir gátu yfir deildakeppnina í manega var hann man hann hitti fyrir þar sem hann tók sér nei árið fyrir sig var árið fyrir sig sem hann í janúar í já sem að þetta og tók hérna Miami ferðuna sína í tvær vikur sko eh hérna semst ofan á það og svo kanskje þú veist að hvílan leik og leik sem er náttúlega vekur aldrei kátínu út sko mm. og fólki sem er búna að kaupa sig með allt það en mm. en en en svo náttúlega hjálpar það um að geta sópað sópað þess menn við í fyrstu umferðunum í ysturinu. Mm. En en heldur þú alveg braun James hafi orku til að setja Cleveland á herðar sér í einhveru úsleta í eða en heldur áfram spila svo í alla evar sleppur þá við meðsli sko á anna borð ja, það heldi ég ekki einu ég held full er, um er að, það það sé ekki að horfa skrókkur. á líf rokkur þarf að horfa á, á, á, á MBA á míl, á mílurnar sko, á mílurnar, mílurnar á leikina sko. og og sko en ég held að hitt vandamálið klírland er einmitt það að að sko þegar hann er ekki innan kæri erving en smikið og, og og margir elska hann sem leikman er ekki þessi leikmaður sem getur ennfá bóri lið að herðum sér og klárað. Liði spila bergið nóg vel með bara Kári Jörvin. Nei. Það er bara dalti mikill vandi klímandi. er mjög góður leikmaður en hann er ekki uh, Skoðaðu um bara skoðaðu bara hvað Klífland leiðans Kæri Örving og Minnesota leiðans Kevin Love hvað voru þau að gera öll þessi ár jú þau voru að fara í Lotter í sko. uh. þeir eru frábæri leikmenn en, en það er bara handfilli af leikmenni með enn bjatteldinni sem að sem að hérna, sem vinna, sem vinna, sem vinna, 50, vinna 50 leiki sama uh. hvað algjörlega og, og, og það er svona sko, stjörnundar sem mannum sér er eru mitt ekki ennþá minnþjókusti, kannski þeir vinnar sem þeir vera hann hafði Nei. það með Veit og Boss Já Veit og Boss voru þrátt fyrir að tölfræði bæði kemur lof og kæri örfingi, betri en, en kjá Veit og Boss þá mm. voru þeir þessum að þennan komur að sé mm, X-faktur þeir voru meiri vettarinn sem skildu Já. betur hvað fórið að vinna Veit náttúrulega hafði unnið sjálfur 2006 og og ja, og hérna, ja hoppas eh náttlat kanskje bara greinla lærði af þeim og mjög svo klár hann er be, beittari og klókari leikmaður en en kanskje margan grunar og og hérna og auðvitað náttla bara semst kanskje þa magnaðasta við hann náttlega var bara hvað hann keypti þetta hlutverk sitt vel sko á kvarta og og hérna en en en, en, hérna. en en maður veru samt maður veru samt að gefa hn það kari örvin og, og kemmelau að þeir þeir dröttuðust í, í gegnum þetta <laughs> þrátt fyrir harða gaggríni þá þá hafðist þetta hjá þeim fyrrest og að hérna en nú spyr maður þig bara svona í saglisi eru hérna á heldr auð að Cleveland lið eigi eigi eitthvað í, í Golden State ef, a, ef að verður 3peat í í finals eða þriði, þriði eða fundur þessara leiga í í finals heldur að þeir myndu alltaf að fara í finals ég, já, ég nei ég meina fara þeir hafa mun skosti þurfa þurfa fara í gegnum gegnum hérna spurð sko mhm mm eh það er eins og langtasta líkur að þessu leyðist og, og ég myndi ég myndi setta á það ef ég yrði að setja einhverra peninga á eitthvað sko mm -hmm en en er notat kannski er, kannski, er kannski tími til að spurja út í muliga klífland þegar klífland getur ekki unnið Sacramento ja og staðinn í dag að hérna janúari er getur jafnvel bara komist sér á ágætlega fyrir menn til að stilla áfokun sinn sko á janúari er búna að vera svolítið svona timburmanna mánuður eitthvað einn Bæði í, í dóminu, það í NPA og eða tómo en séu hvatn er óólá mörg gleði í í janúar þunglindi einhverju. það breytist þrátt ne náttur er er heldur það séi þar hann hann búna að draga andan nú svo mörgum ja það er margir í þunglind yfir yfir því að gæti, að gæti okkar, maður Russell, okkar maður Russell Westbrook hann, hann klárar þetta ja ég heldta Í, Þeim, maður búinn var að býða eftir ég að, að, að það færi svona hreinja undan þessu það verðist ekki gera sko hann er bara svo og það, það er það sem sko vekur vonir mínar ef við erum að tala um þetta, þetta að náði þessari þrennu hann er svo ofbóðslega stöðugur í frákastum hann Sjá. skal alltaf í tökista að tölu í frákastum hann er engar á þessu stóðstötingum hann getur verið með Hann getur hérna, ef hann þarf að catch upp í því, þá getur hann verið með 15 pluss stóðsetikar í hverju með einasta leik síðustu tíu leikjálum, það er ekki vandamáliðan. Mm. En, en maður sá það alltaf fyrir að það eru, frá, eru frákostin sem eru þú honum erfiðust. En hann bara slítur þetta allt niður og ekki fækkar það nú þegar að tyrkninska reyksu er farinn. Já, já, það ja, er kantar hefur nú einmitt einhverstaða kvarta ef því hver er þessal tegum Ó og þetta þa þa en... er það það var mikið af ævintýjukönnum hérna út í sem, sem er að, út að sem er að tuga út af þessum frákostum og að gera líður en... úr þessum frákostum hjá Rössel vegspruku. Ég bara þeir bara því munur þeir verða bara að vera á einum hlusta á um einhveru öðru hlágverk og tala við einhver að einhverra aðrar mig sko. En þeir máli er að þeir spila bara betur. Þar þí fyrir sem Rössel vegspruku balltann, þeir mun yeah. fleiri stig skoraðir. Það þannig virkaru bara því að að tempoið hækkar og og að, að skora og Mm -hmm. svo, svo á hálfum velli þá er þið bara vandar að sókna á vab þannig að þetta er náttúrulega bara held og, og menn hafa tala um það sé svona hluta taktikinn í hjáðum að, að þið með þetta þeir, þeir henni stíg út og hann tekur frákustin og svo kerið það bara mm -hmm. og veistu ekki sko, ef þessi kampir með þessi er ekkert grín sko fyrir og glóma þetta eru 2 3 stoðsetingar í leik hjá 2 3 auðvelda stoðsetingar í leik hjá Westbrook. Altilta. Þú vissu hann er að finna kanter í lay-upum aftur og aftur og aftur skoða þetta er og og hann þú vissu hann er náttla eini eini maðurinn með eitthva raunverulegt sóknarbita á bekknum það, sko. Þannig að er... þá bara að henda þarna uppi í stúku einhvers staðar á, á Grant í staðinn. Já, ætliu það ekki. Ha, Ég, og fóðu einhverja fljúsinningar en þeir reyndar það er, það er, það er að það búið vera gaman að sjá hérna bætingarnar og Adams, Adams er alltaf að, vera, að komast í meir og meir og uppá allt hjá mm. e, og það er, bú, bú, búið að vera gaman að sjá sabónis og, og þann spanska hann skjóta, skjóta helvíti vel hjá þeim. Ja, hann hefna Árníss er hvað kansamlegtur hérna. Já, hann var búinn að vera meittur dáln tíma kom inn núna ka 2 vikur síðan Og er bara að skila góðu hlutverki og og hefna virðist fitti net og þeir eru myndar dáln skemtan kjarna sko. Já, hann er að skjóta skjóta 38% í, í þraustun sko. Já. Brýnes, og Óla Dípó líka sem hann kemur á óvart sko. Óla hann... er að skjóta 38% það það er... kemur á óvart sko. Hann er heilt dalt við vannmetinn í þessi, því. Hann er náttlæga meiddur þarna í daltin tíma. Veslega. Og hann er hann er mjög góður vörðumaður. Mhm. Mm og hann ber bara ekki sumu á ber í sökninni. Hann gerði hjá Horland og sem því er náttlæga tölurnar eru gjögn spennandi en en hérna en er grýðilega mikill og mikill veg fyrir fyrir þetta okkur hún að leið, sko hann er sko hann hefur glata hæfileikanna til að hittur vítaskotum skyndilega. Þetta þetta er maður sko þetta er 80%, 80 plus plús í Orlando. Ja. En hann er allt 69% vítaskytta hjá hjá Oaklahoma línum þar hann ætla að fara helmengi færri ferðir á línuna. Ja. En en hann er að sprengja sinn besta árangur á ferðlum í skotnýtingu. Ja, hann fær öldur skot. Og hann er að taka sko e, svona í rauninni heldur í raunni sko svipið að heldur færri skot annan var að taka hjá hjá sko en en hann er að nýta þetta betur ja oh. reynta vegur þessi leilega ný vitan í dingvegur eitthvað á móti en, en en en þú veist hann er 16 stiga maður og, og finn nýting þar hann er Það er ekki til að kvörta yfir sko nei hann er bara búin að prófa sig í ljómið vel sko ja oh og og, svona, og það er svo það er svo það sem Jeremy Grant og svona það er ná að búa til svona einhvers einhuskonar körfuboltamenn urður öllum þessum íþrótta eintökum þarna ég hef engar áhugur á öðrum að að verði, verði góður sko. Þannig, hann, hann hefur strögglað hann... Já au, hann vænta eins og að gera fyrsta strauk sko, eins og Termi Grant er þetta er er óboðslega spennandi leikmaður. Já maður. Smíðileiði maður. maður. <laughs> Troðandi við mann og annan og já verjandi skot einhver sem Nú, hann oftast var ja. að vera verja, að hann hann kemur alltaf inn og bara upp á rengu og og flýgur afna 8 metra upp í loft og og veri verið sig skoti það er alveg alv ótrúlega spennandi leikmenn. Só bara spyrni kortan hvað hann hafi nú mikið í körfubolt því að verða eitthvað sko. eins og eins hérna eins og samdekkur hjá Houston. Þú veist það þú veist 2 mínútur í fyrra eða eitthvað á nýlega áriðinu sínu er sko. svona spauglaust sko. Ég heldt að hann hafi spilað 7 mínútur eitthvað. Já. En svo bara kemur hann inn núna og og hérna er troðandi yfir fólk og og hérna eh smellandi og og og bara láti sko. Þúlust hann hann mm. hittir einn eða hverju þremur þriggja starskótum Hann er hann er er svona, þú veist, og, og og honum er treystandi til þess að fá mínútur. Já ég er, er mjög gaman að því sko. Það er Hann hefur dalti vanmætið sem sagt með leikmenn kor að að að þeir skilji bæði skilji hlutverkinn og séu tilbúin að spila það sko. Akkurat. Því að það geta ekki allt fari að taka 20 skot í leik eða eða reyna að einnisinn sko. Nei, nákvæmlega. og það þetta er þetta er hérna í ég viðstu, mér, mér fykinn væntum þetta redemption hjá Meggi Antoni. Ég veit ekki væntum þetta. Ég, þessu, hann er heim. hann er top, top maður og og hérna og og hérna, uh, auðvitað er þetta þetta prógram hjá Houston auðvitað er auðvitað er þetta ekki ekki hvað uh, þar er, það er engin, engin, uh, ekki engin ekki mjög ekki stórara áhugi ræða að fara í finals og efki þetta er ekki ekki hvaður ekki verið uppskrifta af árangri í úrslutakeppni náttúrulega uh, en ma veit ekki en en en þér þú mun afkurrættur ég get ekki geta strítt einhveru liðum ég bara Það leiðilega það ég get bara ljómandi gaman að áhróða að, að spila sko. bara það perfektiskott sko Já þetta, en, þetta er bara svona Nú, þetta er bara það... þetta er að verða gott hjá okkur ég ég er búna, þig... sko. búna að láta þarna svara fyrir bullið hjá félaga í nýnu þarna Chicago. Það sí, er það sem ég ætla að láta þig gera. Ég ætla ég, ég er svona við það að fara í bara íto og reboot takkan og, og það en Það er bara það er ekkert annað en í spelinum mun sprengja þetta upp sko. Eins neðlegt eins og mér, mér finnst að að þurfa sko að þurfa, að, þurfa að, vela, að horfa eftir Timmy Butler. fara eitthva annað en en þetta þetta, þetta er bara komið tón tóndrukkl sko. Þetta er bara tónvillur. Heldu betur veldin. Heyrðu takkaði bara kærlega fyrir þetta Snóri og hérna ég fæ nú kannski að bugga þig aftur svona innan árs kannski Það, við, við, við skulum reyna, reyna að lóta það að ræðast Maður er hérna, heyri, heyriðir í, í vor þegar maður vill vita hvernig hvernig úrslutakeppnin ber Hann maður lóta að reyna það Segðu þá, Kalli minn, kæra það gefur Takk fyrir mig Málbasað